איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ויקום אברהם וישטחו לעם הארץ לבני וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוהר. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו לא אשר בקצה שדהו, בכסף מלא, יתננה לי, בתוככם לאחוזת קבר. ועפרון יושב בתוך ונחת, ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני ונחת לכל באה, שער עירו לאמור. לא, אדוני, שמעני, השדה נתתי לך.